Och då har vi fått in nästa gäst här då Joakim Ja hej Tja Tja Du det här vilken, vilken jävla grej Skandinavium slutsålt eh, Hur känns det här Det måste ju vara lite hemmaplan för er Även om det är klart inte hemmaplan stadsmässigt Men när ni är ute och lirar i hela världen nu. Ja, skitkul känns det faktiskt ja. Det är ju Alltid vissa Det finns vissa venues som är lite, lite extra coola Att ja. göra slutsalt. Så på den här turnén tycker jag då liksom rent Vad ska man säga Emotionellt att, liksom, ja, Skandinavien, Wembley Arena i Tottenham i London. Liksom. Det, det känns lite mer än, okej, okay, även om jag är själv check liksom själv, en O2-Arena i Prag. Ja, men den har jag liksom en connection till, Nej. liksom, så känslomässigt och så. Det var, det var ju kul att det var slutsåt, absolut. Men det här, Skandinavien med Wembley, så är det höger i så fall. Ja, Wembley, den måste ju vara riktigt sträckt, riktigt klassiker. Ja, det är ett par av dem som har spelat där. Mm. <laughs> Nej, stod... till och med Abba och Det är När ni startade sabbat kunde ni ens föreställa er ah, den här, vad man kallar det, hysterin som ni ändå har skapat? Nej, alltså, jag kan dra en liten story. Vi var väl 2007, tror jag det var. Då började vi jobba med Christer som var till vår festival. i var sabbat som Han började som lite hjälp och webbmaster och åt oss. 2007 och vi kom väl överens om något sånt där att han skulle få 500 spänn i månaden för att hjälpa till med det här. Och då sa han, ja men liksom, då ska jag få om med en, en guldskiva också. Och jag, jag har Per vi kommer aldrig få någon jävla guldskiva. Bra deal ska skaka hand på det. Ja. Han, han, han, han har en del guldskiva hemma nu. Jävlar, han har fått en av varje. Ja, en av varje. Har du koll på hur många ni har? Tyvärr inte längre. Mm. Vi har, Ja. Vi Platinum är bara Sverige, om jag inte minns fel. Det kan vara ett ställe till. Och här i Karolos Rektion blir det fyra gånger mm. Platinum nu. Men alla länder har olika, olika mängd. Vissa länder räknar bara fysiska försäljningar. Vissa räknar streaming. Mm. Tjeckien till exempel är det väldigt lite försäljning som behövs. Men streaming räknas inte. Aha. Eller digital okay, försäljning. Okay. Okay. Så det är liksom en helt annorlunda värld. Både vad gäller listplaceringar och liksom sådana försäljnings... Priser, om man säger så, för. beroende på land. Bryr du dig om sådana här grejer? Liksom listplaceringar och solda platte. Alltså solda platte förstår jag ju, för det är ju det ni lever på på ett sätt. Men bryr du dig om sånt här med statistik och sånt för er? Ja, på, på ett visst sätt så gör jag det. För det är, vissa saker är jävligt kul. Till exempel... Vi, vår första Sverige då, var var liksom Yes! Mm. Vi blev blåsta två gånger För alla Sesté fanns liksom Och De säljer ju mer på kassetten Men vi säljer totalt liksom. Men har inte chans liksom Och det här var väl innan streaming räknades också tror jag. jag tror det var i år 2000 10 och 12. Nej, 8 och 10 var det var. Så, så annars vi samtidigt släppte ut som där, så Stefan så Det var så här vad man fan oh, ja. Ja. Ja. Ja. och sen nu den här förra skivan vi gjorde i, i Tyskland så var det jättebra men då var det något sånt här två tvillingpar som också var YouTubers, mega kända ja, ja, ja. i Tyskland som släppte samtidigt. Så då var det bara hon att och har den liksom. ja. Så det tyckte vi en etta på tyska listan vilken första gången vi för oss här. Så sånt är skitkul. Ja. Är Men du, mm. nu när ni släppte The Great War, är mm. du in och kolla Spotify om vi tar de som streamingtjänst? In, alltså hur det går in, och sånt? Nej, liksom? enda sättet jag är intresserad är hur går det i förhållande till andra band mm. eller vilka, fan, vilka låtar tycker våra fans är mest det. intressanta mm. så då vi kan anpassa sättlistan. Mm. Så vid den synningen är riktigt kul. Så vi åker på turné och spelar precis tvärt emot att Nej, nej. Så åker ni till Argentina så kan ni ändå kolla lite där ja. och använda det som ett hjälpmedel liksom? Det beror på vad man är, för vissa men menar, i Sverige är det ju inget problem nej. med den. Argentina ligger ju inte riktigt lika många som använder Spotify? Nej, så. kanske inte. Så. <laughs> Och sen också man, det är lätt att glömma, men Tyskland är väldigt konservativa. Det är inte förrän förra året tror jag det var. De hade mer än 50% av musiken var digital. Oj, ja. Och i Sverige är vi på 80-90% ja, liksom. Ja. Så ni har över 2 miljoner unika lyssnare varje morgon på Spotify. Mm, då har vi pris nu för några dagar sedan. Ja, det är mäktigt alltså. Ja, och det är bara Spotify. Ja, man lägger till Apple Music och Youtube ja, och Amazon och man på ja. det sen liksom. Kan man ta på det liksom? Det är så jävla stora siffror. Ja, tar man på två miljoner människor och går man i fängelsen. Jag tror jag känner. svårt. Det kan jag <hända>. <laughs> ut. Nej. Men det är... Det är bara siffror egentligen. Alltså. Mm. Det, är, menar, det är jävligt kul. Men det är fortfarande bara siffror. För mig är det svårt att greppa när det blir så pass många. Mm. Det är mycket lättare att, att greppa när man står på scenen. Och man kan läsa publiken. För det spelar ju inte bara roll en siffra i sig är ju inte intressant. Nej. Hur många av de två miljonerna gillade mm. att lyssna på det? Mm. Hur, många, hur många var det som bara hade en, en playlist som går mm. och att hon är inlagd? Liksom. Mm. Men så, spelar man live då läser man ju direkt, oj det där var fel runt 12 för ikväll. Liksom. <laughs> eller perfekt. Eller? <laughs> kan man känna det när man står där? Liksom, att? Ja, vi, vi, överskattar här ju, här. vi överskattar ju Köpenhamns städjibesökare. Ja. Det brukar vara så traditionellt då att vi har alltid varit mindre i Danmark än vi har varit i Sverige, mm. så att i, tidigare har det varit en väldigt stor andel människor från södra Sverige som kör till Köpenhamn, vilket är helt logiskt i det här läget eftersom att för alla i Lund, Malmö, Helsingborg mm. är någon en hel del människor är mycket lätt att hoppa till Köpenhamn, eller Såklart. Stockholm eller Göteborg då. Mm. Ja. Uh, och, så vi körde väl Karolins rexlåtaren på svenska som vi ja. brukar, och det, det, det var väl schysst, för det, det lyssnar ju de på också. Mm. Då. Så skulle vi köra list till krig och så tänkte jag att ja men vi kör väl all sången på första versen så Jag ser mig om och ser mig hem försvinna bort sen så stäcker jag ut Micke. Då fick jag ta tillbaka <skratt> <skratt> jackan. Okay. Det var så att, ja, det, liksom, det var ju fortfarande svenskar som hade åkt, men det var ju mycket mer folk så vi blev vi större i Danmark. Ja, ja. Och de stod ju där och bara. Kommer inte? Jag bara hey, sorry. <skratt> <skratt> <skratt> okay, <skratt> det är det. <inte> <skratt> Det ska väl inte bli kaxigt ibland. Ja, men då behöver man ju tiden också som ni har ju fått genom åren till att hantera den här Och bara ja, fortsätta. Det är, man skrattar väl lite åt det. Liksom. Det, är, det är sällan man gör saker på scen som... Vad ska man säga? knäcker den. Eller förstör gigget. Liksom. Man, man lär sig efter några år att skratta åt det. Liksom, och, och gå vidare. Och sen så saker som går snett. Även om det kanske inte är någonting som publiken märker att det får inte påverka. Nej. Gigget, så man måste liksom skaka av sig det är jävligt hårt. Det kan vara störningar i luften så ens ner monitoren bara släcks ut. Så så bara, huh! Är det tysk i tre sekunder? Något som vi inte har hänt det. så vet man att händer det igen Och bara. Fuck, jag måste byta beltpack för en ny kanal. Men jag vet, det är ju en halv låt kvar till jag kan springa av sen. Liksom. Nu kör vi på muskelminnet. Oooh. <laughs> Men nu då, nu är det, det är Göteborg ikväll, det är Stockholm, sen blir Oslo, och sen mm. drar ni väg på en megaturné i Ryssland. Mm. Har ni spelat så mycket i Ryssland som ni har? Vi har spelat för... mycket i Ryssland tidigare, men inte så mycket i ett smäll, om man säger så. Nu börjar vi ju på den här fängelsön norr om Japan. Ah. Det, är, det, är, det är egentligen bara fiskeindustri, gruvindustri och ett stort fängelse. Och samma ton? Ja, precis. Mm. Så vi tänkte att det kan <laughs> Nej, Johnny Cash spelar på fängelse. Alla <laughs> fan, det är klart. Det är upplocken. Nej, men, men det är, det är ju där bara i Ryssland. Hur reser ni runt i Ryssland? Liksom? Det är en kombination. Oftast är det så vägnätet. Det finns ju, du kan ju inte köra vigen om du inte har verklig... Alltså, fyrhjulsdriven, men då åker du grusväg ibland, liksom. mm, just det. Ehm, mellan öst och väst, ehm, men det är så stort land liksom. och geografin gräver det, så att det blir flyg och tåg ja. och liksom, i mesta del. Till och med åka mellan, vad heter det, St. Petersburg och Moskva då, som inte är så långt och ändå är den största motorvägen. Mm, ja, vi har gjort den en gång när vi spelade Major Maiden i, i Ryssland 2013 tror jag det var. Det gjorde vi i båda städerna, mitt av turnébussen. Mm. Fan, det var ju städerna att så stora hål som vi fick köra 60 liksom. Och det är det fina stora vägen, liksom. Du ja. kan ju fatta, var, ja, <laughs> mitt ute på Sibiriska trundran, vad det är som gäller där, liksom. Turnén här nu, den avslutas, om den avslutas, om man säger USA, 18 september, Florida. Jag tror jag har rätt där. Nu? Ja. Skulle vara i flera den 18 september? Ja, det står det på er hemsida i alla fall. Vad oh, coolt! Ja. Oh, <laughs> kommer jag inte ihåg. Ens det visste inte du det. Det Nej. Jag visste, jag, jag, vet om, jag, jag visste inte att det var annonserat om man säger Nej. så det var för sent. <laughs> vi ska ändra historien där. Jag vet att, vi, att, att uh, runt den tiden på året så kanske vi kommer att befinna oss på den sidan av planeten. Men jag hade inte en jäkla aning om att det var annonserat. Men om det här är så kan det vara när man är rockstar. De har inte riktigt koll på att man ska dra iväg till Florida och lira lite. Jo, oh, men man vet inte om man får prata om det i radio. Det är en väsentlig skillnad ska jag säga. Men ja, fan man ser för såhär långa, ja, det är. Typer, alltså jorden runt hela tiden och allt flygande och... Ja, man väljer så. Är det så enkelt? Ja, om man vänder sig eller så slutar man. De ja, talen, det är så... de talen som är bra. Lida läget eller lägga av. Det är ju inte så att man kan klaga på att oj, oj, oj, oj, vad jobbigt det och vad det musik är musiker. Jag får ju resa hela tiden. Men vad fan det står väl i liksom, <laughs> ansökningsprovet. <laughs> det är lite konstigt så att ja, det är väldigt vanligt. Vi har ju till och med haft med medlemmar som har slutat på grund av det. Liksom. Mm. Men det förstår jag också i, i den bemärkelsen att man vet inte hur påfrestande det kan vara på Nej. privatliv, familjer och sånt. Ehm, och det kan också vara... vet Man vet inte om man gillar det. Jag menar, att är man 19 år, mm. då vi ska vi rockmusiker till varje pris, ja. nu jävlar liksom. Det spelar ingen roll. Och jag menar, då, är det ju, då gör du kanske 10 gig på ett år mm. liksom. Då är det ju superfest och hur kul som helst varje kväll. Mm. Men sen... Några år senare så är det, ja, det är fortfarande superkul Men det är inte fest varje kväll du gör 170 gig på 12 månader du, nej. Ja det kan det ju vara, men då är det ju Alkis liksom, så är det oh. <laughs> Men det är det mycket, om man ser det, det, det finns ju lite av den här bilden av rockstjärn grejen Att det är verkligen så, det är turné, det är party varje kväll, man är ute och kommer hem vid 5 på morgonen och det, är liksom... det händer absolut, men nej, varje kväll nej Men det är ju alltid så här att, ja beroende på, alla har ju olika jobb Scheman på ett så här. Ibland kan ju vi ha en lastbilschaufför sovandes på vår buss som nu har kört i en vecka. Mm. Så han vill ju parta. Så sitter han uppe med kanske någon och dricker. För att han har ju nu tre dagar eller fyra dagar ledigt. Medan vi har ju då kanske fyra eller fem konserter på rad. Så då sitter inte jag upp på super. Men har vi gjort fyra eller fem på rad och har han ledigt dagen efter det. Ja, då kan man nog hitta mig i... I busslouchen, klockan fyra på morgonen, drickandes öl och göra något kul, absolut. Ja. Men hur vårdar man med så mycket gig som ni har, med, och med röst och alltså Du är ändå en, du är ganska utsatt just med rösten, det är mycket som kan hända där med sjukdom och allt som skit. Hur vårdar du din röst? Så lite som möjligt. Ja. Alltså inte bara kaxig så, det är inte så jag menar, utan att jag vill inte, bredant tidigt så vill jag inte vara beroende av några... Jag måste dricka te, jag, måste, jag får inte dricka koffein, jag får inte. Jag Nej, får inte, det. jag får inte. Så att jag, jag är klart att jag vilar halsen, alltså. jag pratar inte hela dagarna. tar det lugnt, jag går inte ut på högljord, och med konsert dagen efter. Nej. Jag måste skrika för då har jag ju rösten. Just så. Det. Men allt sånt där att vara överförsiktig och överkänslig, det kände jag att det, det, vill jag inte, det livet vill jag inte leva. Så då måste jag antingen lära mig själv att jobba med... ja. Normala omständigheter. Ja. Som nu till exempel. Att det är jättemånga som inte har sångare. Och gör inga intervjuer under dagen. Liksom. Då tycker mm. jag här. Jaha, ska jag sitta själv på ett jävla hotellrum? Mm. Dödstråkigt. Ja, det uppskattar vi att du tycker att det är ja, en Vi kan få träffa och prata med dig. Jo, det är väl trevligt det. Ja. Men så, så här vi den här tiden på dygnet. Det är väl en bra uppvärmning på röster då. Mm. Ja, ja, men sen naturligtvis, är man sjuk. Jag har ju varit rejält sjuk tidigare på turnén. Och då då är det bara in i ett hotellrum stanna kvar på det om vi har det off dagen efter eller ett eget rum och så. Och tyst, sen så bara febernet sättarna en timme före gicket och sen upp och studsa och direkt från gigget in i, i en Ja. Men nu står det en sån här produktion. Menar, det, det måste ju vara galet mycket folk som är med. Har ni liksom vi egna var... kockar och läkare och allting som med? Inte läkare men kockar? Ja, vi har vi är sju turnébussar som vi lovar spela personer. Och det runt. Mäktigt. Ja. Det är ett litet band, det är ju inte bara. Nej, det är, är, är jävligt många människor för att fem ska spela hårdrocky. Mm. <laughs> <laughs> ja, Ja, riktigt kul. Du, vadå, om man kika lite om ett tar lite historia då. Det är nio plattesläppta sedan 2005. Mm. Hur skiljer sig alltså, Sabaton idag från när ni startade? Idag är det väl ganska mycket. Jag skulle säga att idag är det klassiskt så här hårdrock metal band som rötterna i 80-talet, vilket egentligen alltid har varit, men tittar man på tidigare grejer så var det väl lite mer ett power metal hållet liksom. Ja. Men vi har väl aldrig varit något så här revolutionerande band, alltså att vi har genomgått stora förändringar mellan varje platta. Så hör man liksom The Last Stand som är förra skivan eller The Great War, det är en skillnad. Men det är inte, man hör direkt det här samma band liksom. ja. Ja. Men skulle du lyssna på The Great War och sen lyssna på Metalizer mm. som vi spelade in 2001, då hör man att oj, shit, här har det här grejer liksom. Det. Både på musikaliska fronten, låtskriverier, produktion, allting liksom. Ja. Har det varit en tanke från dag ett egentligen till den idag hur det ska förändras eller byggas på liksom? Nej, det faktiskt inte. Vi, I början tänkte man, åh, ska vi köra hårdare på nästa steg, och ska vi köra softare? Men vi upptäckte att det funkar inte alls. Vi siktar bara på att få bra låtar, punkt slut. Mm. Och är det så att den är lite annorlunda som det blev med Cliff Sogalipo på The Final Solution har vi också som är lite annorlunda och då frågar jag resten av banden om de tycker att den är bra, då gör vi den så länge det är inom ramen hardrock, då mm. där drar vi gränsen, inte är rockmusik längre då kanske inte vi ska göra det <laughs> men det betyder inte att man gör alla låtar på en skiva som experiment men det är jättekul för oss mm. att lägga in två sådana kanske som är lite annorlunda på skiva uh, och det många glömmer bort det är att till exempel när vi gjorde Ghost Division, på, som vi öppnar alla konserter med idag, mm. på Art of War, med den typen av liksom hårdstampet som man har Baskar och Virvel driver samtidigt. Uh, och den typen av musik, det var liksom det var nytt för oss då. Mm. Idag är ju det vad folk förväntar sig av alltså. Sabaton. Mm. Så väldigt mycket av det som vi för tio år sedan alltså gjorde och format det så liksom. Ja, det är något som både vi och fansen gillar det. Mm. När vi var 17, då var vi puckade i huvudet om vi tog bort det. Mm. Ja. det, är ja, det är sant? Sant? ja, Ja, absolut. Men det är väldigt, när jag lyssnar på er så jag tycker det är så otroligt mycket melodier, om ja. du förstår vad jag menar. Gillar ni den här 80 rocken nästan där det var väldigt melodiöst? Ja, ja all, all musik som jag gillar är mel mm. melodibaserad. Jag är liksom... Äh, jag kan aldrig komma på att jag som har skrivit en låt där jag börjar med en bit. Det är mer dyr, st steker så alltså styr allt liksom. Men är det mycket en från just 80-talet som, som ni har överlag? Det, eller? det är det som vi växte upp med allihopa. Ja. Det är det vi har som gemensamt. Jag gillar ju även alltså, ja, Deep Purple, Rainbow och eh, Sabbat både mer utan oss. Liksom, det, ja, det är ingen snack om saker. Det där är men även Twisted Sister, Judas Priest, Iron Maiden mm. ja. Hannes då till exempel, som Nyhetslyst pratade med, han gillar ju också den 80-talsgrejen men mm. även nyare och hårdare ja. Sen är ju han Sappelin för fan också visserligen då. Mm. Men att alla drar lite olika håll i bandet Men en sak som alla har vuxit upp med, som alla älskar är den klassiska 80-talshård rocken ja. Och... eller Heavy Metal eller, Ja, det hörs ju med och det är det ja. som är så gött Och det är det... Varför ska vi vara egentligen någon annanstans Och det är klart det är jättekul för oss att Sticka ut och göra något, testa någonting då och då. Men det är ju det vi gillar själva, så alltså. man ska vi inte spela det? Mm. Och om man ska spela någonting 170 gånger om år, då är det mycket gulare om det. Man gillar det här. <laughs> ja, det är jag bara, jag bara tycker det är bra musik som man spelar. <laughs> hur ser, hur ser uh, vi ja, det här klara här, men hur ser, hur ser en rider ut för samma tog? Du det vet jag faktiskt inte exakt idag, beroende på vad du menar med rider, den tekniska ridern kan jag inte ens svara på längre. Nej men om du tar den, den pressing är... Ja, precis. Ja, vad ska man säga? Det kan väl stå för en sån här konsert, om man ska räkna att man har lite gäster och sånt där. Då får det stå två lådor öl, en flaska gin, en tonic, en flaska rött, en flaska vitt. Det här är inte då att vi fem i bandet dricker, det är även crew eller gäster och sånt ja. som ska finnas. Oftast om vi har konserter efter så skulle jag tro att de flesta är... Helt nyktra kall om man säger så, även ja. efter konserten. Men eh, sen så är det väl några sådana heter? bars, kaffemaskin. Den är väldigt viktig, den, den handlar vi inte om. Så <laughs> eh, sen så är det typ en platta vanligt vatten, en platta, vad heter det? Bubbelvatten. Bubbelvatten liksom. Just det. Och några fruktskål, eh, ingefära. Och men det är en sån här konstig grej, men ska exakt den här dumlekåla laker is för den? Nej, ingen men det låter så mycket, men om man tänker på hur många vi är, liksom, nej, det är, ju, inte det är ju... Det här är ju en vanlig fredag för Christian. Ja, de här är ju <laughs> en Stort tack, Eva! Ja, jättetack är av och stort lycka till med resten av turnén, vi är riktigt imponerade kan jag säga. Tack så mycket!